Hazi ginen negoziaketak aurrera dama nahian, udara baino lehen, e, luzatu egintzen negoziak eta, enpresaz ega duzen luzatzen, reko bat eskatuko duen hurri partean baita ere, jarraitu duen aurrera, eta enpresak bertan behar utzizkiugun lau negoziak eta bilera, zegin zartengude sorpresa, utxeak obetabian e, egiten dako bilen, eskentzen digutena dela, aurrez eskinitako iaia berdina. Hau da, guke itxarmen propioan edegu negoziatu, eta elai enpresak aldiz ez. E, itxarmen hemen, e, itxarmen ez aplikatzen zaie, e, arlo batzuetan eta gero arlo ekonomikoan egontzen e, funts bat, eta horrekin galduzen aukera paregabe bat, itxarmen propioa egiteko. E, itxar, e, enpresak zinatuara zizien langilei e, dokumentu bat, neko era... Eta triki, triki maiu bitarte zineatu araz izien Zeinetan egongo litzaken Itzar mezatalean egongo litzaken Edo zein Absorbituko e, zuela Igoeda horre Beraz hemen enpresi egin duenean izan zen diru, diru publiko bat, bat lortu Gero hori langilei e, Ematen zielakoan Baina negoziak eta itzarmen propioa egin beharrean mantenten dugu itxarmen ez atala. Guk hori itxarmen dugu, hmm. guna dugu propioa, tabla, taula salarial, salat, soldat taula propioa edukitxako, eta hemengo errealitatea izanatuko duen itxarmen bat ateran nahi dugu. Horri, enpresak esan dugu beindada herriko. Eta, bueno, zeiatu dena beindada herriko negoziak eta zuzaten. Eraz, bueno, ba, ikusten negoziak eta ez dijo ala horrera, hir egunetako greba da egin dugu, eta eta horretan galditza hori bertan. Bai, e kasualdatzu berri hasierarekin badalana, lora zaineta gainera, e, kontuada enpresa Diola e, udalaren azpi kontrata edo kontratu hori indarrean duela eta ez dituela bere irabaziak apalduko, ez langileen favoretan. Hori da kontua. Hori da. Berak esemendena, duena, bueno, berak e, kontartu badaukala indarrean, bere gastuak eta mozkinak valoratazioa onezkero eta ez dela sartuko negosatzen, horren beste beste hitzarmen bat eta bueno, deguna, azkenean, egiten diguna da mugatu gure negoziak eta eskubidea, eta ez degula jokatuko partida hori, izan ere hemen da horitza. Kontratu luzea egintzen, ondari udalak, eta nahi gaitu nahi da manda, e, bi irula urte barru, e, ba, negoziak eta hori egiten da, gaur eta hemen, ez ozer behar dela, eta horretan ari gara. Ego negoziak eta nahiko, bueno, ikusen dugu, Eh, estancatu nahi dutela denbora aurren aldegi <coughs> da udala udalak ezakiozen bateraino egingo dieen egingo dieen presio hien desde luego egin tiene da el gaur gaurkoz negoziatu eta izan da ia aplicacionespa bienia mm. eh noiz arteko kontratua europea du azpi kontata horrek claro, azpi kontata dauka 2000 eta arte baina 2008a lautikan 2008a zira prorogak emango dira. Azkenean, e, proroga jarten direnean, iaia ia ia, esan dezakegu, ia, ia beti proroga hori ematen dela. Gure duguna da, proroga hori emanez da eta eduki dezakegu aukera, hor, e, negozatzen deguna aplikatu arazteko lehen bai lehen. E, udal bulego eta eskoletako langilekin gertzatu izan zen bezala, ez? Eh? Proroga eta beste, kaso honetan ondarribik udalak ez dakit zer dion e, eskuartzeri ote duen, lorazainen favoretan edo, edo ez? Bueno, bai, e, bai egonda teknikariaren bitartez, e, bueno, teknikariaren atletikaren egondira egonda nolabaiteko interesa jakitea aldera E, zinden ematen, egin den jokaldia, bai enpresa, e, udarari, nola bai, min eman diola, enpresa e, ba, egintzen jokaldia, izan ere, e, ba, ba, teknikariaren borondatea zen, egindako hobekuntzak edo bidalitako dirufuntza, langileen patrikan buka ezala, ez? Eta ez triki maioen bitartez, enpresaren patrikak, betetzen, horrein gertatu den bezela. Hau da, orduan, e, ba, egoera bideratu nahi izan zen, piendikariak bai mozatu ba, dela, boruz nate bat, e, zegoela aurrera egiteko, baina, oaintzi bertan, eta bueno, baita ere, egin diola. Zien izan dek jokaldia, hori gutxenez ulertu da, hori da eguna, baina gaur ikusten zikusten da, dagoela kontratua indarrean, eta beti, betiko moduan ba, edatzen gara langileok ba, kontratu horretan kontratu horren menpe eta kontratu horrekin e, ba, e, e, eskuak lotuta ditugula hmm, ba, Gaur, bihar eta etzi, e, lehen hiru greba egunak, ez dakite mobilizazio dekintzarik, e, ba, deitu hagu zuten? Bai, deitu hazka bueno, indego goizia goizia goizia azpiretan, enpresa itxi egin dugu eta egin bar deguna da orain e, Amaik ataritan, erdien dugu konzentrazio bat, baina elak, hernanin duen egoitza parean, hemen elako lokaletan pankartak egiten adik eda eta zeatuko gara, bos, gaur eta biar artean, herria atontzen gure pankartakik eta gure gure rebindikazio. Mm -hmm. Baina digunan asalatu da, ba, ez digula, kartan ato elezaren nahi, holako enpresa batek e, negoz, ez negoziatzea eta de balde aterako zailoni ez negoziatzea hau. Eta, eraz, bueno, horren protesta, horren izlada izango dago, irugunetako greba, eta aurri erringo duguna. Hmm. Ba, Xabiratxaniz, eskarmila, eh? Guna izan agateik. asko zuerik. ondo izan, adio. Bale, ebarte agur.